Бачила, що можна всією родиною відживитися, відступити від краю прірви, біля якої тремтіли. Зваривши суп з кониною і картоплею, звеліла дітям «Тата будіть! снідати. Вони тормосять і кличуть сонного Мирона Даниловича «Тату, коня будем їсти!» Посідали за стіл. З першою дивною видалася їм пожива. Купкувата і важка, як земля, такий смак, визначив батько і промовчав. До того голодні всі були, що скоро перемогли нехіть і відсмак, і їли раду. Як вам? питає мати. Добрий суп, мамо, добрий, відказують малі. Не торкнули ні кристи з печива, але на вогких тарілках нічого не заставили. Мати боялася давати їм знов, ще занедужають. Мирон Данилович відчував шлунок повний гарячої страви. І від того приємно, але по всьому тілу була, як і раніше, жадоба. Здавалося, кричала в кожному нерві, вимагаючи знов їсти. Із мора, мов недуга. «Ляжу я, сказав він. Бо так знесились, обмірковував лігши, як притягти останок здобичі. І як схоронити м'ясо, чи самої сілі в дійсці, чи також перекласти кригою? Вибрався в степ через день. Теж на ніч. В рідкому мороці. Самки легкі, сили закріпли аж здригнувся, побачивши чоловіка. Вертати? Ні. Взяв лопатку, що була прив'язана примішку з сокирою. Так озброївся. Зблизька пізнав невідомого і ніякого стало. То хилив старенький односельчанин Пилибгільчак. Слабий і тихий. Санки волік. А добривечі вам, відгукнувся гільчак, став і покірно дожидає, чи з смертною напастю підходить стрічний, чи в мирі. Куди дядьку? Признаться, померзлу конину. Одні брали. Та пізно було їм. Оля хворіли і лягли з половини. Котрі вижили, геть вибралися. Сказали, візьміть решту там і там. Мені трішки. Я старий, і в хаті мало хто дихає. Я теж по конину. Поділимося, запевнив Катранник. Вам дорогу прибігаю? З чого там? Вистачить. Ільчак тонкий і згорблений. Бо рідка ніби стікає, рідка, Крізь неї при сніговому відсвіті в сутінях Видно горло і щелепи. Мабуть, хворий чоловік так висох. «Поділимось, – твердить катранець, Як хтось не вирив. Сьогоднішнього сліду не було. Мені казав Шуряк про конину. Колгоспник він. не їсть, Бо всередині болячку має, Через яку не можна. Ті, що з ним отягли коня, «Бач, і здоровіші були, і харчів брали. Ні, померли. Багато таких. Без причини доходять. Гибель кругом, сіз за А нам небагато треба. Бо в хаті нас двоє старих та донечка. Другі діти переставилися. Шестеро ж було. Загаледі вас і думаю. Померзляти на душі чоловік спішить. Про жена хірного тоді в хаті всім край. «Що ви, Бог з вами!» – скрикнув Катранник. «Мені б конева поперек застряла. Поділимось!» Підступивши до загребища, відгорнули сніг і відкопали мезлоту грунтову. Здобули конячі рештки і поділили на чотири душі і на три. Кінську голову без шиї Катранник поклав старому на додачу. Поприв'язували мішки до санок, і потягли до села. Гільчак дарма, що старий і слабосилий, віз непогано. Очі йому світилися з лихоманковим поблизком при зусиллях, що після вичерпаності приходять, як горіння з самих нервів або з таємного запасу спромоги в дівстві, тримуваного аж до пропащої години, щоб порятувати. Але того палання не відчував Катранник, хоч теж був знеможний. Кониною прохарчувалися в лютій смузі зими.